Довідавшись про вибух, обережний Лейба Троцький до Проскурова вирішив не їхати. Зі Жмеренки завернув до Києва, де видав наказ військам Київської військової округи. Приказував унічтожить пітлюровських гадов Ел Троцький. «Ух, сердитий був Лейба», – прокоментував Гальчевський. А тільки сліпий випадок урятував цього парха, що десь сік зубами зі страху і злості. Наказ номер 14 1 серпня 1922 року Яків Гальчевський видав наказ номер 14 по повстанській групі Поділля. Ось його текст. Перше. «Командиру 1. Командиру першої кінної бригади поруччику Замороці. наказую наказує переносити діяльність у сусідні повіти цього району. Сформувати терористичні гуртки, призначити голів чорних масок, Скласти організації чорних терористів, стежити, щоб в районі і в бригаді виховувались поодинокі особи, а приєднувались по наказу до повстанського загону. Наказую вивезти в районі уголовний бандитський елемент, котрий підриває повстанський рух. Наказую збільшити кількість піхоти. Наказую поручнику лісовому, командуючому другої кінної бригади, якомога більше. Збільшити кількість шабель і переносити свою діяльність у сусідні повіти. Зробити напад на яку-небудь частину і посилити терористичну діяльність, не дивлячись ні на які жертви. Провірити діяльність чорних масок і чорних терористів. Тримати зв'язок зі штабом групи найкісніший, бо передбачаються великі історичні події. Хорунжому лиху наказує негайно приступить до формування третьої кінної повстанської бригади у призначеному районі, поставити як слід терористичну діяльність, зробити запас підривного матеріалу. Прибувшому за кордону сотникові хмарі заснувати терористичну діяльність, призначити голову чорних масок, стежити, аби поодинокі особи, котрих переслідує радянська влада, не ходили самі, а приєднувалися до отряду готувати населення до зустрічі з УНР. Командирам таємних піших сотень. Запасати зброю, розповсюджувати літературу, вести агітацію. Командуючому Вінницької сотні імені Богуна, під Хорунжому, Рубаці, проводити самоінтенсивну терористичну діяльність, запасати зброю, держати зв'язок зі штабом групи. Командуючий повстанською групою Поділля, отама Норелл. Начальник штабу полковник Помсталютий Повчальна лекція Червоному козацтву Вранці звідуни отамана доповіли, що в навколишніх селах концентрується більшовицька кавалерія Часу було достатньо, щоб вискочити з небезпечного району Та Орел не хотів виїжджати з великого Зіньківського лісу, тим більше, коли попереду довгий світлий день Та й почувався отаман у силі все ж 150 вишколених і добре озброєних бойовиків було в його розпорядженні Тому і надав перевагу засідці Коней сховали в яру, виставивши коло них охорону з 10 козаків, озброєних двома кулеметами 120 мисливців двома групами залягли вздовж шляху на зіньків 20 козаків очікували в резерві Близько 10-ї години ранку з'явились ворожі стежі Під'їхавши до перших дерев, відразу ж завернули назад. Потім, не почувши пострілів, знову посунулись на узлісся. Заспокоївшись, в'їхали до лісу. Козаки-хмари, що сформували праву групу, затаїлись. Тихо. Нарешті до лісу, без звичного гамору, в'їхав цілий дивізіон. Він вже навпроти засідки отамана хмари. Густий вогонь багатьох навіть не встиг, Налякати! Червоні стервом попадали слухняно до землі. Ті ж, хто проскочив, слушно потрапив під серії льюїсів та влучні крісові постріли відділу орла, який навпроти лісничівки до часу терпляче чатував на свою частку жертв. Не один із козаків, що супроводжував орла у рейді на південь Поділля, згадав, поливаючи ворога розпеченим свинцем, виснажені тіні єдинокровних братів, що в безнадії блукали, Випаленим степом Отаманові доповіли Що з протилежного боку До лісу зайшло кілька сотень Ворожої кінноти Тепер уже козаки орла Як перед тим хмарівців Принишкли пропускаючи голову колони москалів Сиєю силою вогню Кулеметів, крісів та гранат